Radio Maranata är i sändning och jag heter Berno Biden. Idag ska jag dela en undervisning titulerad Universell frälsning eller Jesus. Varsågod. Vem är Jesus? Och då kan man om man ställer den frågan då kan man få många olika svar. Velkom Säger Jesus för mig är. Och så får man en beskrivning. Så går man till nästa person. Så hör man. Ja för mig är Jesus. Det kanske kan vara något helt annat. För mig är han så si, För mig är han så. Men om jag frågar. Vem är Jesus? Så finns det ett absolut svar det finns en konstant alltså det finns en bär, bärvåg eller en värhet i vem han är och den förändras aldrig frågan är vem är Biblens Jesus för där får vi svaren, i Bibeln så, så möter vi Alltså en klar och tydlig undervisning om vem Jesus är. Och det är avgörande. Det är väldigt avgörande. Att jag tar upp det här det har lite olika orsaker. Dels så det här året som vi lever i. 2025. Det är. Ett ett, ett. ett ekumeniskt. Viktigt år. Alltså inom kyrkoekumeniken. Det är hundra år sedan. Det. Ekumeniska mötet i Stockholm. Som hade en så stor. Betydelse. Det är. 1700 år sedan, kyrkomötet i Nicea, hölls år 325. Där romerska kejsaren var värd kan man säga. Där mycket avgjordes också. Det var där kyrkan på ett mer formellt sätt blev en stadskyrka. Det är också det här året ett så kallat jubelår inom katolicismen, inom den katolska kyrkan. Och det är en tid av särskild nåd och möjlighet för katoliker att få fullständig avlat genom att man ska uppfylla vissa Andliga och fysiska villkor. Då. Alltså avlata det, det är ett, ett slags syndernas förlåtelse. För när man går till bikten inom katolska kyrkan. Så kan man bli förlåten partiellt, tillfälligt för något. Men här står det att man genom att uppfylla vissa saker nu då. Man, det här kan inkludera bikt, mässan, pilgrimsfärder eller att besöka vissa speciella platser. Så får man fullständig avlat, alltså fullständig syndarförlåtelse, säger man. Och man räknar då med att under det här året kommer miljontals pilgrimer att besöka olika platser då speciellt Rom och speciellt något som kallas för heliga portar och går man igenom dem då får man förlåtelse för sina synder det här är i mina öron bizarrt det, det här är villoläror det här är inte en presentation av Bibelns Jesus. Nu förstår vi att den här frågan, vem är Jesus? Den behöver få ett tydligt svar. Vi behöver tydligt presentera, här har vi Bibelns Jesus. Det är det, det, det, det mycket ekumeniska strävanden som, som, som vi kan läsa om idag och som vi ser äger rum. Där man bara för en del år sedan aldrig kunde tänka sig att det skulle förekomma på det sätt som det gör. Men de här ekumeniska strävandena, de för... Kyrkoblock närmare varandra. De för religioner närmare varandra. Men de för oss inte närmare Jesus. Och det här är väldigt allvarligt. Därför är det så viktigt för oss att verkligen ja, vad ska man säga, ta avstånd. Eller som Jesus säger, kom till mig. Eller som Hebrevbrevet skriver. Gå ut till honom utanför lägret. Och det här, den versen tror jag vi kan applicera på detta. Budskapet om Jesus. Det, det är ju oerhört avgörande. Vad säger Bibeln? Att i inget annat namn finns det frälsning. Det är tydligt i skriften. I inget annat namn än i namnet Jesus finns det frälsning. Ändå så förkunnas det från olika kyrkliga läger. Att, att flera vägar leder till Gud. Man, man talar om olika vägar. Exempelvis inom... Svenska kyrkan finns det en, en feministisk rörelse som som lyfter fram hur man ja, vad ska man säga man lyfter fram som gudinna namn va? I, i i sin undervisning och, det, och det, men det är i och för sig inte så konstigt. För svenska kyrkan är i mångt och mycket en stor politisk rörelse. En kulturell rörelse. Med biskopar som, som säger att de inte ens tror på Gud. Det finns allt inom det paraplyet så att säga. Men det för oss inte närmare Bibelns Jesus. Istället byter man ut och Jesus. Jag ska försöka komma in lite på det här ikväll. Man byter ut emot ett slags flummigt väsen. Så säger man att det här är Gud. Kära Jesus. Den romerska katolska kyrkan. Den, den har ju under historien utfört många illdåd man har förföljt det man kallar kättare man har förföljt bibeltroende vederdöpare och så vidare och man har tvingat människor in under dess paraply, man har vilselett miljontals människor världen över och det här finns det väldigt mycket litteratur och historia att läsa och så uppmanar man att eh, man ska be till helgonen. Man säger ju inte att det handlar om bön direkt, utan att det handlar om att visa värdnad, men det, det är det är tillbedjan. Det här möter vi speciellt kanske mera öppet i katolska länder. Kära Gud. Och inte minst då Jesu mor Maria Hon ju, ses ju som himlens drottning Och man har En teologi kring henne Som är så främmande för Bibelns undervisning Ursäkta om jag tar mycket tid om det här Men jag vill få med En, en bakgrund Eller en, en bas För det jag vill komma fram till här ikväll Det stannar inte där med, med, med de, de här olika helgontillbedjan och sakramenten som man bygger sin tro på då i, och tradition i katolska kyrkan. Utan man sträcker sig längre ut till sån här religionssynkretism. Just det här att ekumeniken... Den sträcker sig ut till de andra religionerna. Så ska man samlas och mötas på olika premisser. då, Försöka hitta gemensamma nämnare. Före påven, Franciscus, han var väldigt liberal. Väldigt karismatisk. Omtyckt av många. Och 2016, det var ju det året som han besökte Sverige, om jag, om jag minns rätt. Och under det året så deklarerade han genom på olika sätt- men främst av det jag har sett- då, genom en publikation som Vatikanstaten gjorde. Där han sa det här att alla är vi Guds barn- och, och det, det här för mina tankar till de åren vi bodde i Rinkeby när man var ute på torget och träffade främst muslimer då, då kom de fram och de, de ville ofta tala om då att Jesus dog aldrig och, och försöker ja, bortförklara golgata och man tror inte på Jesus som Guds son men då säger man så här, alla är vi Abrahams barn där kan vi mötas alla är vi där. Alltså Abrahams barn. Vi har de rötterna. Och så byggs det upp något som kallas Abrahams barn. Där man eh, finner gemenskap med varandra. Och så försvinner Jesus. Vem är Jesus? Kär Gud. Eh, när jag talar om påven... Så, så, så, så är det något som Vatikanen publicerade år 2016. Det var i ögonfallande. Det verkade vara genomtänkt när man publicerade ett budskap tillsammans med fyra olika företrädare från olika religioner. De ställdes sida vid sida- och den ena säger, jag tror på Gud. Och så flyttas bilden till nästa. Jag tror på Allah. Och nästa, jag tror på Buddha. Och sen säger alla tillsammans, jag tror på kärleken. Det här är ett vilseleda. Det här är att föra människor bort från kunskapen om Jesus som är så viktig. Det finns, det, det, det, det finns många influenser. Och, och det som för oss bort från Biblens Jesus, det drar oss närmare okultismens Jesus. Eller New Age. Där man inte har det här klara, tydliga för sig. då Klart för sig. Det här är Jesus. Det är orubbligt. Utan man ger sig ut i de här träskmarkerna. Och skapar sig olika bilder. Och förenas. Så kommer man in i, i det här flummet och det skapas och sprids väldigt farliga irrläror. Vi minns den här skådespelaren Thomas Deleva. Han var ju väldigt populär för en del år sedan. Han, han sjöng det här på sin tid och alla är vi Jesus. Och det här blev ju en populär sång då som sjöngs i många sammanhang. Käre Gud. Så hade han sin den här kaptanen som han var klädd i. Såg ut som någon slags messias gestalt. Käre Gud. Och det, det må vara hänt att han gör det. Han är inte ens kristen. Det, det är en sak. Jag menar, hånet och förförelsen och allt från världen runt omkring. Det är en sak. Men, men när människor träder upp som är troende, som är kristna och anammar sådana här budskap. Då, då, då blir det mer allvarligt. Kära när man en sån här kosmisk Jesus jag vill ta några exempel till det här är sånt jag har lyft fram tidigare i och för sig men det är en del år sedan nu det finns en amerikansk pastor och sångare han är känd i sina kretsar han heter Michael Gangor han, han var Tidigare en pastor Hans pappa var också en känd pastor i USA Han heter Ed Han säger så här Jesus var Kristus Buddha var Kristus Mohammed var Kristus Du är Kristus vi är Kristi kropp och så rör man ihop det man rör ihop budskapen och skapar alltså en teologi med ett diffust som man kopplar sen ihop med det här hinduiska man säger man, braman, alltså världssjälen inom hinduismen och Inspirationen till det här menar han sig jag ha fått efter att ha studerat då buddhism och hinduism. Han, att jag nämner honom, det, för att det jag läst om honom är att han har ett stort inflytande bland kristna, speciellt kristna ungdomar i USA. Musiker och sådana som dras till musiken. Och... En inspirationskälla som den här Michael har haft, och det är en katolsk franzikanermunk. Han heter Richard Rohr. Och han, han är känd, han har skrivit en bästsäljare, en, en bok som jag har läst. Den, den gavs ut för 5-6 år sedan. Den heter Den universella... Kristus. Och där presenterar den här katolska munken en Kristusbild som är så väsensfrämmande för Bibelns budskap. Och därför känner jag det angeläget att lyfta fram det och varna för det. För jag, tror att, jag tror att det här kommer mer och mer i våra dagar. Genom det här året, genom den här tiden vi lever, genom katolicismens budskap som man sprider nu, den här interreligiösa. Och vi ser ju hur svensk kyrklighet, frikyrklighet, dras till katolicismen. Så det är som att det kommer mer och mer. Gud. Den här Richard Rohr, han skriver, eller en av hans poänger, är att, det är att skilja mellan Jesus och Kristus. Alltså plocka bort Jesus från Kristus, då får du en kosmisk Kristus och du får en liten obetydlig Jesus. Kärgud. Han säger så här att Jesus han är begränsad och jordbunden. Kristus är universell, kosmisk och obegränsad. Och Kristus det var inte Jesus av Nazaret. Men han var något mycket mera. Så roch Jesus kan du inte förena med Kristus. Biblens Jesus det är Jesus Kristus. Halleluja. Kära Gud. Den här... Ja. Den, den här... Rickard Rohr, han... Han förnekar... Att Jesus är Kristus. Eller att Jesus är Gud. Men han säger att Kristus är Gud. Snacka om att skapa... Förvirring hos människor. Kära. Och det här leder ju människor då in. I den här New Age-världen. In i de här farliga irrelärorna. Som får sitt grepp över människor. Kär Gud. Han, den här rån. Jag ska ta med någonting mer här. Innan vi ska tala om något mer upplyftande. Han menar att varje gång som du Väljer kärleken, då är du beröring vid en gudomlig personlighet. Och du behöver inte ens kalla den för Gud. Och så på det här sättet gör han upp då med det här som har med Guds uppenbarelsen att göra. Att Gud uppenbarade sig genom Jesus Kristus. Han plockar ner kristendomen och gör den till en naturreligion. Och den är inte baserad på någon slags uppenbarelse, någon speciell uppenbarelse, utan en naturalistisk andlig händelse som kopplas till vårt sinne, att kunna avgöra och så vidare. Flum, flum, flum, flum. Farligt, farligt, farligt. Kära Gud. Han talar om tillbedjan också. Och vi kan vända oss till allt Det skapade Så Gud älskar alla ting Och Gud blir alla dessa ting Gud kan du alltså Se i skapelsen Det är sant Vi kan se honom i skapelsen Men Gud blir skapelsen Säger han Och så vi kan tillbe skapelsen Gud finns i allt Och allt kan alltså tillbedjas. Roma 1 säger så här från vers 22 jag tycker att det här slår hål på, på, på, på hela hans teologi de påstod att de var visa men de blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade guden åt deras hjärtans begär. Så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Kär Gud. Alltså dyrka det skapade istället för skapade. Det är det, det leder fram till. Och sen ser man konsekvensen utav det hela. När man läser Roma 1 så är det en, en kraftig varning till, till tillståndet hos människor. Det står ju i vers 18 så här att Guds vrede uppenbaras från himlen överall ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Först har du ogudaktigheten. Och det handlar ju om synden av alltså, religiös karaktär. Det här att man förnedrar Gud, man förringar Gud den han är. Och då orättfärdigheten, och då kommer vi in på det här mer moraliska. Vad vi gör liksom med det vi har, och hur vi behandlar varandra, och så vidare, käre Gud. Och de här sakerna gör Paulus upp med här i det här brevet och så varnar han för vilka konsekvenser det kan få. Kära herre Jesus. Ja, vi skulle kunna fortsätta och lyfta fram saker som. Som för oss bort ifrån Jesus. Men kom ihåg en sak. Jesus är svaret. Jag älskar Jesus. Framför allt, överallt. Halleluja. Han är människans enda hopp. Utanför Jesus finns ingen frälsning. Biblens budskap om Jesus. Det är att Jesus han är begynnelsen. Han är änden. Han är, det står att han är A och O. Inte att han först är A. Alltså först begynnelsen och sen änden. Utan han är A och O. Han är början och slutet. Han är från evighet till evighet. Det är Biblens Jesus. Och det är det som kan ge mänskligheten hopp. Halleluja. Och det här att Jesus han är Guds enfödde son som blev människa som dog och bar våra synder i sin kropp upp på Golgata. Han uppstod på tredje dagen. Pris för Gud. Han får upp uppe höjden och var sitter han på Faderns högra sida. Det här deklarerar skriften. Han manar gott för oss. Pris för Gud. Tänkte Jesus, Guds enfödde son, i höjden, en närvarande hos oss nu, med sina böner, med sin kärlek, med sin omtanke. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen religion. Ingen kyrklig tradition. Ingenting. Ja, men ska vi inte förenas? Jo, det ska vi. Kring Jesus. Och Jag tänker ibland på det här ekumeniska. Man är så försiktig med varann. Man ska mötas i sina olika traditioner. Och så ska man inte nudda varann för mycket. Utan nu ska vi skapa en plattform där vi alla kan komma tillsammans. Då tänker jag så här. Men ska vi ha ekumenik? Ska vi ha sann gemenskap- vi plockar först bort allt då som är obibliskt. Plockar först bort allt som har med pressgruder att göra. Allt som har med stora ja, katedraler och såna här processioner. Pilgrimsvandringar. Och allt det här som människor hittar på under historien. Plocka bort allt. Just det här att bli avklädd. Allt är jordiska, allt är kyrkliga, allt är religiösa. Och så iklädd Kristus. Iklädd honom. Det är en sann, andlig gemenskap som på det sättet kan byggas upp. Då behövs inga krucifix. Då behövs inga kyrkorum. För Gud bor inte där. Men han är där vi två eller tre samlade i hans namn. Så är han mitt ibland oss. Det finns inget universum som kan frälsa dig. Det finns inget flum som kan frälsa. Ingen religion. Det är bara Biblens Jesus. Och så här säger Bibeln. Vem är Jesus? Vi kan, vi kan läsa kolosserbrevet 2 från vers 9. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskar och makter. I honom blev ni också omskurna. Inte med människohand- utan med kristig omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och gjorde dem till allmänt åtlöje- när han triumferade över den på korset. Här Jesus. Här är Bibelns Jesus. Priska Gud. Vi behöver ingen kyrklig avlat. Vi behöver inte gå igenom några heliga portar. För att bli förlåtna. Nej, vi har fått möta Jesus. I hans blod. Halleluja. Han har renat oss. Han har frälst oss. Det räcker. Och det håller. Så här skriver Johannes i sitt första brev. Fjärde kapitlet. Vers 2. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner- att Jesus är Kristus. Hör, det här är skillnad mot vad andra säger. Att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Den är från Gud och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikristande. Tydligt. Halleluja. Så huvudpersonen i det kristna budskapet, det är Jesus. Halleluja. Ingen annan pris för Gud. Så du sök, lär känna Jesus. Men var finns han då? Han är dig nära, säger Bibeln. I ditt hjärta, i din mun. Han är dig nära. Vi behöver inte fara ner i dödsriket, skriver Romabrevet. Eller fara upp i höjden för att hämta honom ner. Nej, han finns. Ett rop. En tanke, en önskan. Jesus, han finns här genom sin heliga ande. Det står att han tar sin boning i oss. Han bor inte i hus. Han bor inte i kyrkorum. Men han bor i våra hjärtan. Pris Gud. Halleluja! Amen. Vi tackar dig Fader i himmel. Halleluja, tackar att vi får påminna om dig, herr Jesus, och proklamera din seger, herr Jesus, som du vann på Golgata herr Jesus. Tack att du är den samma igår idag för evig tid, herr Jesus. Vi prisar dig, herre, tack att vi får hålla oss nära dig, herr Jesus. I denna tid av förvirring, Herre Jesus Kristus i denna tid av kyrklig ekumenik, Herre Jesus. Som inte för människor närmare dig. Och jag ber dig, Herre Jesus. Hjälp oss, Herre Jesus. Denna sträcka vi har kvar, Herre Jesus. Halleluja, halleluja. Att få vara ett ljus i världen, Herre Jesus. Att få proklamera att det finns en framkomlig väg, Herre Jesus. Att du kommer snart, Herre Jesus Kristus. Som du har lovat i ditt ord, Herre. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen, amen.